E aritzak esan dut bezala, herritarren parte hartzaerekin egingo dugu proiektua, izan gure metodologiaren oinarria parte hartzea dalako. E, gure esperientziak esperientziak ere digu e, eragilek eta proiektuan e, aktore diran e, pertsonek parte hartuta e, bere hartzen dutela, bere gain hartzen dutela proiektua eta garapenean ere subjektu aktibo eta ekintzaile bihurtzen dirala. Errexa, litzake guretzat laborateiko lanbateritea, bueno, errexa eskateko modua da, baina guretzat garrantzitsua da eragilek beraiek, kasu honetan endaiarrek, erendaiako erritarrek eta eragilek beraiek parte hartzea diseinu prozesuan, gero, garapenean ere parte izango diralako. Hai, orduan, oain e, orkestuko izkizu ez, biskagat, urren zein izango diran, eh? diseinatzeko urratxak zein izango dian. Abiatuta gaudela da, da. E, iritzi bilketa bat, egin dugu informazio bilketa eta iritzi bilketa egin dugu, horiiten ari gara roendik, eta hainbat elkarrizketa egin ditugu endaiako sektore desberdinetako ba, eragilderi. Hama bat elkarrizketa egin ditugu lan munduko e, kulturako hezkuntzako eragilderi. Eta horiak ateratzen ari gara endaiako euskararen argazkia. E, baina hori da pixka bat gu, gu osatzen ari gerana eta gero herritarren saioetan aterako danarekin osatuko duguna. Ordun oai fase hortan ari gara, aurre diagnostiko hori osatzen, eta, oentxere antolatzen ari gara, erritarren saioak, erritarren bilkura publikoak. Eta, aurre, bueno, ikusten duzu kartelean ere, segunetan izango diran, datorren larumatean, azararen zazpian, azararen hogitabatean, eta abenduaren bostean. Hiru orduko bilderak izango dira, ez izutu, bilderak dinamikoak, partartzaleak eta teknika bereziak erabiltzen ditugu, herritarren eh, iritziak jasotzeko. Mai Eta, horiekin osatuko dugu, ba, plan estrategikoa. Lehenengo bilderan, egingo genuke, eh, aurre diagnostikoara osatu. Aurre diagnouke, ya, planteatuta, edo lantzena lan hasita daukagun diagnostiko hori osatuko genuke. Bigarren bilderan, E, Dianostiko hortan oinarrituta, erronkak eta neurriak landuko dira, eta hirugarrenean lentasunak adostuko dira. Guretzat garrantzitsua da, e, nundik azi berdeon eta noraino eritxibardeon erritarreke guri esatea. Eta horrekin batera eta guretza teori ere oso garrantzitsua da, segimendua alda, proiektuaren jarraipena egiteko, egiturak eta me mekanismoak lantzea. Eta danon artean, adostea. Eh? Beste la planak eh, askotan gelditzen dira maigainetan, eta segimenderako egiturak herritarrekin eh, batera zehaztea eta adostea oso garrantzitsua iruitzen zaigu. Eh, honekin batera, bueno, ez dizuet dago jasota, baina soko buruko da badin izango dira bilderak, eta behatzi diterrietatik hama diterrietara izango dira. Oso garrantzitsu eritzen zaigu, eh, alik eta parte hartzea ondiena lortzea, izane horrek ekarriko baitu, endaian ziar kimen honek arrakasta ondileagoa izatea. Bestalde eta prozesuara antolatzen aitu talde bat aipatu ah, nahiko nuke, talde eragilea daitu duguna, eta hor eh, lanean ari gara, endaiako eh, errikoetxeko eh, autetxiak, teknikariak, helo jarakuleritzako teknikariak, baina baita herritarrak ere. Eh, antolamenduan ere, garrantzitsua irutu zaigu, herritarrek ere parte hartzea. Eta, holaixe eh, ari gara, bai komunikazio plana, bai prozesuaren non-dignorakoak, elkarrizketatuak zen izango e -e -e. dira nadosten, eta bueno, komunikazio ekintza guztik eta aurratz guztiak danon artean eh, bueno, ahalbidetzen.